بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتب الىه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله. Wa ashahadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salli ala sirina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhahalaka la ilmarada illa ba'alamtana innaka entar alimul hakim Rabi salli sabri wa yasalli amri wahilul uslatan min nisani yang kawu kawli amma ma'am Yang sahabati Al-jamaah Muslimin muslimat al-rahmati, yang kasih al-Allah, subhanahu wa taala, al-illah. pada malam ni saya akan baca buku-buku, buku dia baca al-kanu wahabi fatuhi wa muftila tu. Maksudnya iman al-imanu al-kanu wahabi fatuhi apa nama ni? Walawa uh, Walawa al Maksudnya Iman, Rukun, Hakikat dan pembatalannya. Buku ni <coughs> Ada yang dibuat <coughs> Jadi saya harap Siapa-siapa <coughs> yang nak menuruti saya Bukan tujuan saya Nak mengajar tujuan baca Siapa yang nak menuruti Membaca bersama saya Boleh berusaha dengan Pengusiaan Nanti sebab insya'at saya bagikan Saja dia dah beritahu eh. Dan buku ni Membukakan buku yang uh, pada pelajar suruh dia Dia mesti belajar uh, Dan buku ni Membukakan buku karangan seorang ulama besar Binagat Jordan Di Universiti Jordan Namun dia Bukul Muhammad Al-Aim Yassir Alhamdulillah dah ada terjemahan dalam romi oleh abul lutfi abul rahman bin haji abdullah orang fatani dia tolong terjemah jadi dia tolong terjemah kita tolong baca jadi buku ni saya cadang insyaallah buku ni dah habis baca habis pun buku tak kita sebab kita tak mau tak mau miliki lah kalau kita miliki ah sebab saya membaca tak baca semua sebab tak layak nak baca semua. <coughs> jadi buku ni insya kita akan malam ni nak baca lagi, nak baca mukadimah dulu. Ah, ada baca mukadimah dulu. Insya-Allah eh? Jadi buku ni dia kaji tentang apa jadi dengan istilah modal kita membaca buku berkaitan dengan tauhid. Buku tauhid ni biasanya ah baca lepas tu Bukan lama saya baca buku Tauhid ni Baru sekali pun habis <laughs> uh, Bagaimana orang lain ataupun Tunggu tak datang <laughs> uh, Tak datang uh, Sebab Tauhid ni bukan perkara yang Dia nampak uh, lucu-lucu pun dah boleh Tapi Kalau buat politik boleh dah uh. <coughs> Jadi buku ni dia mengkaji tentang ruku iman dan hakikatnya Dia membicarakan hal ruku iman Yang mengandungi taufid rupu biyat Taufid ul Dan taufid asma wa sifat Pengaruh beriman kepada mereka Kewajipan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Jadi kita ni mengaku sebagai umat Nabi Alaihi SAW ha, Jadi itu kita ni berada dalam kalau kita apa ok, bat ISO kami ikut prosedur. Ada berapa langkah? Oh, ada banyaklah 40 ada ke semua sekali skala ikut satu-satu. Uh, takut kalau tak ikut. Jadi kita berkaitan dengan agama kita, kita tahu tak prosedur-prosedur? Sebab mengikut seorang ulama iaitu di Malaysia Ni boleh ikut prosedur bila nak kahwin. Bila nak kahwin ada ada ada melah ada, ada soal jawab dekat kahwin. Buat pula di masjid Bagus Buat di masjid Aa, Saya kalau pergi semayang Afsar di masjid Sikamat Ramai orang tu Saya bila bayang Ada, ada orang Buat Ada orang nak nikah ke Ada, apa, ada orang nak semayang-mayang Aduh, tu Ada orang nak nikah Ada apa Nak semayang-mayang Jadi Orang kita ni Bila nak kahwin Alhamdulillah Tapi pengisian majlis kahwin Puan karuk Karuk dengan apa Dengan karaoke Menyanyi sebab itu ada seorang ulama Islam yang terkenal Namanya Jogtu Muhammad Fatimah Khir Dikatakan, kata hari ini Minta supaya dapat berkah Daripada perkahwinan, Tapi hari perkahwinan pekahwin pun nak buang masyarakat saja. Sebagai contoh Dia kata, pengantin tak solat Bakok pengantin tak solat uh, Metua pengantin pun tak solat juga Semua satu kampung, semua keluarga tu tak solat Jadi macam mana dia nak berkah Mak nak minta berkat panggil ustaz. Ha, doa juga kan ustaz kalau meleleh doa. Sebab nasi ayam. Kita ha. ustaz ayam Ha so, tu. Saya kalau saya tu pergi majlis saya tak ada bendek je. Ha, jadi kewajipan tak ada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Sebab tu kalau para sahabat Nabi lah. sebagai contoh bila birabb. Bila birabb ni tuan-tuan dia faham Islam sebab tu dia bertahan Sebab tu kanimah dia keluar ahad Ahad dia bertahan Islam Sedangkan bilah berrabah ni Kalau ikut dalam sejarah Bilah ni merupakan seorang hamba Hamba berketurunan habsyah Hapsi kulit hitam Ada yang sebut hitam dia legang. Hitam sungguh lah. Tapi Allah Ta'ala sayang pada dia Mati bilah ni sebelum mati Tu ada dah tempat dalam syurga itu pernah satu hari Nabi dengar orang berjalan di atas Nabi pun lengkok tengok Nabi tanya sahabat, kamu tahu kalau itu apa? Itulah alas kaki, tanda uh, Alas kaki, maksudnya selimpah bila tu dah sabar dah di syurga Bila bin Rabah yang sebut Ahad, Ahad Yang mana-mana bila ni merupakan hamba kepada seorang dia Utbah bin Murirah uh, Utbah bin Murirah ni Sama ada Utbah kan Walik bin Muirrah Seorang yang amat menentang Islam 00. Dia menentang Islam Dia pukul Bila Sebab Bila tu terimu Islam Sebab itu tuan-tuan Pada peringkat awal Orang yang terimu Islam ni Terdiri daripada orang miskin Sebab tu orang menyokong Islam ni Dia sendiri orang miskin Saya rasa di negara kita Orang-orang -so tak sokok Islam uh, Orang miskin macam kita Bukan miskin Maksudnya uh, Duit ada tapi tak banyak Haa uh. Jadi ha, yang menyokut Islam ni Biasa menjawab tu Orang menyokut Islam ni Pada awal ni tak glamour uh, Tak glamour uh, Abu Sufiah lambat masuk Islam Tapi Islam dia hebat Lepas uh, tu Kalau kita lihat Orang awal masuk Islam ini, Terdiri daripada Buruh-buruh Bukan buruh Maksudnya hamba-hamba Sebab apa? Sebab Islam Rahmatan lil dil'alami uh, Sebab tu Islam ni Rahmat untuk sekalian alam Alam ni tuan-tuan kecuali Allah saja, yang lain itu semua alam, Allah Ta'ala saja bukan alam, yang lain itu semua alam malaikat itu alam haa, tu. Haa, dia kata buku ni juga akan dengar tentang kitab-kitab yang Allah turunkan fitnah dalam kubur haa, dalam kubur, alamat-alamat kiamat haa, permulaan akhirat syurga dan neraka, sebab tu saya selalu bawa cerita Usman bin Afan, Usman bin Afan ni bila dia pergi, dia pergi kubur, dia nangis Sahabat tanya kenapa kau menangis Sedangkan Osman bin Affan ni Ahli surga tuan-tuan Dia kata dia menangis sebab mengenangkan bahawa Kubur itu merupakan permulaan Sama ada senang ataupun susah ha, Lubang, boleh jadi tawang surga, surga Ataupun boleh jadi lubang neraka Sebab tu orang yang ingat ke kubur ni, Orang yang insyaAllah dia akan uh, Ingat pada mati orang tu curi Masalah yang sekarang tak ingat pada mati uh, Kita ni tak boleh Ingat pada mati Ingat esok nak makan apa Esok makan restoran mana Ada orang yang lagi besok nak makan siapa uh, uh, Bukan nak bunuh siapa uh, Nak bakar siapa uh, dia nak Takut uh, Dia bakar jadi kita doa lah mudah-mudahan orang yang kena bakar tu uh, diberi oleh Allah syurga lah uh, Tapi orang yang bakar orang tegur Kita tak boleh kata Boleh kata tapi lah. Kejap Yang mana tahu Allah tak ada bagi hidayah benda dia Sebab lama tu orang masuk dalam penjara Orang duduk dalam penjara dia belajar Islam Ada Dia masuk penjara jadi baik Dia masuk penjara dia masuk penjara masuk Islam ada. Sebab dia duduk dalam di penjara tu ada ustaz dia masuk Islam dia dalam menjaga. Dia beramal dengan Islam Sebab tu ulama'-ulama' besar dulu Ramal yang masuk penjara Dalam penjara dia boleh menyiapkan Buku-buku dia, kitab-kitab Ni profesor Dr. Hamka Dia siapkan tafsir uh, Al-Azhar Tafsir Al-Azhar dalam penjara Saya kutuk dia menyiapkan tafsir Fizilat Al-Quran dalam, dalam penjara ha, Syurga dan neraka Pengaruh beriman kepada qadat dan qadat uh, qadat dan qadat hakikat iman iman boleh bertambah, okay, ini cerita saja bagian yang kemudian dia cerita tentang mengenai cara memenuhi islam sebab-sebab yang menjatuhkan agama cara kembali kepada islam berpuas hati dengan kufur, ada orang yang di hati dengan kufur walak kepada orang kafir macam mana, orang yang dipaksa, uh, jadi banyak cerita lah saya tak baca ni Mula-mula macam -mula ni Jadi seterusnya dia kata sini. ni Sesungguhnya Punca kebidasaan itu adalah Menyalahi hak Kebenaran Dan menyimpan daripada jalan Yang jalan Allah Dan kebaikan segala urusan itu adalah Bergantung kepada mematuhi hak iaitu kebenaran Dan meiltizat dengannya ha, Jadi dalam kita ni diberitahu Sebenarnya Kita nampak keruntuhan tamadun tu macam tak ada hubungan dengan tauhid. Sedangkan keruntuhan tamadun tu ada hubungan dengan tauhid. Sebab tamadun Islam, tamadun Islam ni Islam ni bermula dengan tauhid. Ha, sebab tu kita lihat nabi bawa akidah. Ha, ah bermula dia Islam tu dengan akidah. Akidah kuat atau yang jadi orang Islam tu kuat. Tapi kalau akidah tak kuat, jadi boleh jatuh Islam. Eh, tak kena nampak lain tu saya ingat ke JKK ingat ke tu saya ingat ke JKK mana tu saya ingat ke JKK mana tu saya ingat ke JKK tu saya ingat ke jadi maksudnya di sini akidah itu penting sebab tu dia kata kebenasan itu sebab menyalahi hak sebab tu hari ni lah, kalau kita lihat, kenapa berlaku pembuangan bayi? Sebab apa berlaku keruntuhan ekonomi? Sebab punya lahir hak. Allah Ta'ala dah, dah jelas dah. Ha, dah jelas dah undang-undang dalam quran Undang-undang apa? Undang-undang jenayah dan Islam ada tiga. Yang pertama, undang-undang kifsos. Ha, kifsos ni ha, bukan balas. Kalau orang ya, potong telinga kita, kita boleh potong telinga itu. Tapi dengan sebab betul lah kan? ya. Yang kedua hudud. Haa Contohnya orang berzina Yang Belum kahwin 100 watan Yang dah kahwin berzina Rejam sampai mati Itu na'u na'ubah Sebab Jangan tanya banyak percaya Dan tak boleh ubah Contohnya orang tu Kita gerang kat dia Tubuh besar Jahat Dia berzina Tapi dia belum kahwin Kita nak watan ni 200 kat ni eh? Haa sebab Islam satu. Ah dalam zaman-zaman dia tu, ah ha, samsi dalam kampung kita. Dia ditangkap bezina, Belu Kabin. Ah ha, raja ni kita watah dia tiga puluh ha. Islam suruh 100 tak ada. Ha, sebab tetap ada. Islam suruh 100. Dan undang-undang yang ketiga, undang-undang takzir. Takzir ni yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada di, tak ada di, ditetapkan dalam Al-Quran dalam hadis. Contohnya apa? orang tak puasa di bulan Ramadhan kita tangkap dia kita letak dekat traffic light sekarang ha, letak dia situ pakai satu name tag saya tak puasa jangan tigu saya lah boleh sebab ha, tu di Malaysia orang tak puasa dia letak dalam bank jenazah ok lepas tu tapi dia makan juga jadi sebab berlakunya kebinasaan itu adalah kerana menyalahi hak Hak yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ha, Sebab itu Profesor Dr. Uh, Jamaluddin Al-Afghan ni Dia kata perumah Islam ni jadi mundu Sebab tak ikut Islam ha, Tak ikut Islam Manakala orang kafir contohnya orang Kristian Dia tak ikut Injil Injil ni kitab dia suruh dudukkan gereja ha, Kita orang Islam ni suruh-suruh cukup lengkap ada Haa tu hak maksudnya kebenaran adalah satu dasar yang tetap dasar yang tetap dengan hak kebenaran itu Allah Taala mencipta segala makhluk itu ber berkehendak supaya segala makhluk tetap maknanya Allah Taala cipta kita ni ada dasar bukan cipta saja-saja bukan cipta a mulah saja lah ada sebab tu kalau kita lihatlah apabila orang Islam ni apabila lahir anak dia tahnik anak tu Belah Muluk. Belah Muluk cari orang alim. Hmm. Ah, cari orang alim Belah Muluk. Orang alim tu berenyek eh, buat rumah ke masuk nama Muluk dia, patut masuk nama Muluk budak tu. Tapi yang cari orang alim ikat budak garak. Rasa budak garak. Tu yang Ah, tahnik Alhamdulillah, tapi yang bila besar lawak rembah. Patutnya orang alawak rembah ni tanya dia, Muluk mu kena tahnik Uh, patutnya orang macam ni tak payah tahanik Tahanik dengan apa? Dengan apa ni? Orang panggil apa tu? Yang motosikal Orang kata hangang panggil dulu Spoket <laughs> uh, Patutnya tahanik dengan spoket tu Pulang-pulang dengan pulang spoket biar berdarah Dan bila bersuara dengan wakmah uh, Orang yang lah wakmah tu patutnya Tapi tahanik tu ialah Sunak-sunak tahanik Tahanik dengan benda-benda yang manis Seperti kurma uh, Dengan aizamzah dengar ada orang kata anak dia dengan coklat. Uh, Allah alam bab tu. Saya tak tahu bila tu. Yang saya tahu dengan kurma, kismis boleh. Dengan madu boleh. Dengan cincin, suasa, perak, emas tu Allah alam saya tahu. Pawa kita ni banyak sangat unsur khurafat. Sembarang boleh unsur khurafat. Ha uh, ni orang kita ni suka sangat bersalam. Bersalam. <tos> Asal masuk masjid bersalam. Uh, sebenarnya saya rasa ari kuliah saya saya nak cepat Uh, sebab uh, salam sembah madrid ah uh, bangun sembah uh, sembah sunat patut kita buat kuliah sebab kalau ikut salam ni tuan-tuan dia sekali je kalau dah datang salam balik tak apa tak bersalam uh, kalau kita pergi kenduri dua-dua balik tak bersalam sebab tak payah bagi buah tangan <laughs> uh, sebab tu saya dulu masa di Sabah tanya orang bersalam dulu ke salam kemudian sebab tempat saya dengan anu orang bersalam ni Kemudian baru bagi duit ha, Di Sabah punya bersalah dulu Lepas tu saya bersalah dengan dia tak bagi apa dia tengok saya. <gitu> <tuk> <tuk> Jadi sepas tu baru saya bagi paham. Di sini orang-orang alam macam mana ha, Ada sepupu saya bagi duit silik Jatuh tak khusi Khusi mesti bunyi <tuk -tuk> Itu orang, -orang tengok <tuk> Tak nak ambil Sedekak ha. Jadi bersalah ni kalau boleh Ada majlis ilmu kita sembahyang maghrib dan eh, sembahyang sunat berjumaat, eh, sembahyang sunat maghrib baru kita buat kuliah. Sebenarnya majlis ilmu ni zikir pun tak apa tak panjang. Ha, zikir tak panjang sebab zikir ni boleh bila-bila masa. Ah ha, zikir ah uh, daripada rumah kita ke, daripada surah balik rumah ke kena berzikir banyak ke ha, zikir bila-bila masa boleh bila berzikir. Ah ha, tadi kita buat kita dah ada isyak dah kita tersalahlah kan? insya-Allah. Dia sebenarnya tu guru saya ajar dari dulu kalau kita dah bersalah maghrib ah balik tak apa tak bersalam ah kalau tu belum bersalam bersalam belum bersalam kata tu guru saya sekali je bersalam ah tu wallah itu ala juga satu inovasi sebenarnya aa, satu inovasi tu inovasi ni pembaharuan bukan pembaharuan apa pembaharuan yang ada dalil bukan tak ada dalil dan Ha, sebab itu semayang sunnah Dah nampak semayang sunnah dah Maghrib ni kena cepat Sebenarnya maghrib Azam, ikhama Cuma oleh kata tunggu imam <gul> <gul> Sebab imam lah Imam tu bukan lain Contohnya kalau saya lah Tunggu ha, Kalau tempat pak kita maghrib Orang-orang tua tempat kita dia tunggu dah Macam orang tua-tua kampung kita undang apa semua kampung kita dah sini kita ataupun betul tak <tik> <tik> ke kuasa moden <muda> lagi janguk <tik> ha, pun dah ada warna-warna dia -warna lah. cuma warna-warna ni bukan macam benda di Malaysia ha. benda di <tik> itu itu jadi dia kata sini <tik> Allah mencipta segala makhluk itu berkehendak supaya segala makhluk tetap di atas dasar Ha, sebab tu kalau kita tengok, ada kita tengok pokok Pokok dasar dia mudah, dia tak beruk ha, Pokok durian Dasar dia berbuah Jadi durian Dia tak jadi tebu Walaupun ditanam sebelah dengan pokok tebu Hebatnya Allah SWT Pokok durian kita tanam Pokok tebu kita tanam, pokok lada kita tanam Atas tanah yang dekat Tapi apabila dia dapat hasil lada pedas Tebu manis Allah, hebat. Hebatnya Allah kalau sedar situ pun boleh berkhidmat daripada Allah cukup dah tapi oleh kata manusia ni dia tak cukup sebab ada orang dia tanya aku tak nak berimam kalau aku tak tengok Tuhan sebab pernah berlaku ada seorang ustaz tu dia cerita dia kata cerita sama dulu ada orang tu mari tanya ustaz ustaz ustaz pernah tengok Tuhan tak kata dia pernah tengok Allah tak ustaz jawab dah diri ustaz dulu pernah diri kalau ustaz sekarang ni nak apa Ustaz dulu Subhanallah Maha suci Allah uh, Allah ni tak boleh dilihat uh, Ustaz dia kata Maha suci Allah uh, Tu ditanya lagi Gong orang akan tanya Gong ni ada samsing eh? Dan kalau begitu Ustaz penuh tu uh, Pegang Tuhan Pegang Tuhan Cium Tuhan Dengar suara Tuhan Kata Jadi Ustaz ni kata Subhanallah Semua tu Aa, kita tak dapat capai Sebab itu bukan urusan kita Lepas akhir sekali tu Gauh sangat ustaz dia tanya Muadah akal tak? Ha, ustaz, ustaz, ustaz dulu hebat-hebat Muadah Kenapa ustaz saya -tanya, tanya ada akal? Dah, kamu pernah tak Tengok akal kamu? Ustaz, pernah tak kamu ni tengok akal kamu? Oh, dia pun tengok akal Kat mana dah akal kita? Kita selalu tunjuk akal kita di sini Tahu you tidur Dah main bola akal semua pendek akal, -akal sini juga <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Lawang kau ambas Akal-akal sini dulu Tahu-tahu akal, -akal. akal, -akal. akal, -akal dia di, berjari kaki je. Ha, tu. Ustaz ada. kata Pernah dengar akal? Tak pernah Pernah mempegang akal kamu? Ha. Pernah pegang akal? Ha. Pernah kamu pegang akal kamu? Jom. Lalu ustaz dia kata Dah pernah tak kamu dengar suara laki kamu? Kita betul kata, oh, suara hati Kita dengar ke suara hati tu cakap yang kita? Oh, kuat ke dengar? Tak dengar, kita berasa je tu kita ah hmm. ha, Jadi, jadi ustaz dengar lagi ha, Kalau kita mau ni gila je Eh tak, saya tak gila Dah tadi, kamu tak ada rasa Tak boleh dengar akal kamu Tak boleh rasa akal kamu Tak boleh pegang akal kamu Tak boleh dengar suara hati kamu Dah, apatah lagi nak tanya tentang Nampak? Sedangkan akal itu adalah makhluk Allah Itu pun tak boleh lihat Ah, Jadi sebab tu ada orang ni Dia fikir-fikir-fikir lama-lama jadi gila Sebab tu gila ni Tuan Tuan Kalau gila sebab orang buat dia jadi gila tak apa Kalau dia lahir gila Tak apa tempat dia sana Tapi kalau dia cari benda Menyebabkan dia jadi gila Tak boleh masuk syurga haa, Sebab tu haa, Ada orang lah dia kata apa bukti adanya alam ini uh, adanya Allah, adanya alam ini um. kalau ada orang yang tanya dia kalau tak ada alam, tak ada Allah ha, macam mana kalau tak ada alam, tak ada Allah jawab ustaz tadi, ni ada. kalau tak ada alam, mu pun tak ada nak tanya tu betul kalau tak ada alam, mu pun tak ada sebab mu tu pun alam uh, baru, oh begitu je sebab tu orang kita ni ada saya masa sabar ada orang yang kata Saya tak akan semayang Selagi saya tak boleh merasai Ataupun berkonkronik ber dengan zat Allah Oh sedap dia cakap Ada besar ustaz kata dia Zat Allah yang mulai cari Memakam tu Makam kat mana zat makam Kita makam tu kita kata Vitamin A, vitamin B lah right? uh, Kita boleh beritahu Mana vitamin A, vitamin B Nah tu nak beritahu Sedapnya kita makam tu Contohnya saya makan sedap Nak beritahu Encik Samsuri Sebelum ni Ustaz Encik <tik> <tik> Haa Nak beritahu Encik Samsuri baru sedap Saya makan Encik Samsuri tak ada rasa <tik> Itu pun macam <jauh>, itu <tik> Sebab pakai songkok <tik> Nak panggil Datuk Bipat juga takut Datuk palsu <tik> Sebab sekarang ni ramai orang Datuk palsu ha, Ha, jadi rambat saja jadi, Sebab itu Allah Ta'ala cipta kita ini tetap di atas dasar ha, Segala makhluk yang berada di dalam dunia ini Allah lah yang menciptanya Tanpa disekutui oleh makhluk yang lain Itu ha, kita kena yakin ha, Nanti dia akan berlain Ini baru pun dah luar Tidak ada satu makhluk di dunia ini Melainkan Allah yang menciptanya Dengan bentuk dan rupa yang tertentu Dan mengatur urusannya dengan cara peraturan yang tertentu dan ambar itu adalah tuhan yang maha sempurna lagi maha suci dari keserahan. Ha, jadi semua makhluk atau makhluk bumi ini Allah tak Taala cipta. Ah ha, kita tak pernah minta tak Melayu. Hmm. Ah ha, ni memang Bapak cakap tak bangga jadi Melayu Pak ha, pernah minta jadi Melayu. Jauah pula tu. Saya ha, Melayu jauh pula. Ha, saya saya ni Melayu tu Ah oh, Pak oh, Cik. Saya tak nulis tak Melayu Melayu ha, tak Melayu Sebab apa saya jadi Melayu Sebab Mereka tak jadi Melayu Ayah saya Melayu Kita ha, berdua cik nak azal ha, Sebab kita Melayu ni Sebab tak, tak, tak, tak jadi Melayu ha, Sebab itu apa itu Nabi bawa Islam ha, Nabi bawah Islam dia beritahu Islam itu rahmatan lil alamin Bukan untuk orang Arab saja Dia tak seperti Agama Tak seperti Apa nama ni apa namanya ni putus nabi-nabi terdahulu dia apa kata nabi ammar eh, musa untuk bani israil untuk bani israil ha, untuk apa nama bani israil dan juga untuk dia adalah ha, rahmatan lil alamin jadi bukan isu tak bahagian, isu, tak bani jenis nabi bang jadi Melayu ha, tapi ada ada orang cakap ada kata bukan Melayu orang pertama di Malaysia kan. ada lagi apa lagi tuan-tuan beli majalah milenia uh, bayangnya orang kata macam ni pun tuan-tuan orang -tuan, dengar semangat melayu pun dana lagu negara tu dah akhir tu ni tuan-tuan lagu negara tu dah akhir tu dulu di, Bila -bila -bila, ni bila-bila sambutan hari kemerdekaan ni bapak kemerdekaan ni bapak kemerdekaan dia tinggi <gulur> macam tu tuan Ahmad. Tak apa eh. Tak apa. Ha, saya ulangi adalah lagi bahawa kepada pejuang-pejuang. Nah, sebab kalau tak mendekat, kita oh, nak buat ibadat pun pues. susah. So, macam hari ni orang semakin Islam. Di Sweden, parti anti Islam menang tuan-tuan. Ah, ni Omoh, orang semakin anti. Sekarang ni Islamofobia semakin banyak pula. Ha, sebab tu masalah sekarang ni Kita nak jadi orang yang Tunggu Islam ni baik Bukan nak tungu Islam ni tak baik ha. Jadi dia kata sendiri maka semua kebaikan Tetap terdapat pada semua Ciptaan ni dan peraturan ni ha, Jadi kita lah Binatang kita padai cari kebaikan ni. Oh harimau Walaupun harimau tu ganas ada baik ni ha. Takkanlah Hukum Allah tu tak baik Sedangkan hukum itu aturan ha, Binata binata Sebab apa tuan-tuan Binata ni semua ada Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam satu Quran Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil laili wa'na'a fila ayati li'ulil alba Allazina iskurunallaha qiyaman waqudan wa'ala junubihim Wa itafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqtaha za ba'kilat Subhanaka fakina wa jazabna. Semua ciptaan ramban tu ada. Kita hari ni dah dah. Binatang bisa, ada binatang bisa tu ada binata bisa tuan yang melulu seduk, budak apa ni gas-gas beracun tu. Mujur ada binatang binatang bisa. Tapi orang putih aja kita pula tahu jadi tak bisa sebab muntah, semua api yang makan. Kita pun percaya batu semua api, kita, orang sakit. Sebenarnya ada binatang-binatang itulah yang sedut-sedut bisa Contohnya sedut bisu orang isap okok ha, Binatang-binatang tadi nak sedut Orang tak ada sedut, contohnya lah Ada isap okok? Orang ha, ada isap okok, tapi ada berhenti ya ha, Kalau tidak pun, tahu boleh berhenti waktu lain, berhenti waktu semayang <guluh> Sebab orang ni ada terguruh, marah orang isap okok ha, Tapi saya tak ada marah ha? Ah ha, jadi binatang tu pun ada. Batu saya tengok dan satu dokumentari ni. Lama dah. Rupa-rupanya dah tahi lembu, tahi dan eh, tahi tu. Binatang-binatang Oh -binatang. sini pun ada tahi. Kerana negeri saya di Kuala Berang. Hmm. Kalau pergi Kuala Berang tu tuan-tuan, penuh dengan tahi lembu dululah. Siapa yang buang dai lembu tu? Ah, ha, majlis daerah mudah agak. Rupa-rupanya ada binatang yang Allah Taala cipta dia makan dai lembu dimatkan ada ilmu boleh masuk dalam lubang dia makan masuk dalam lubang makan eh, akhirnya habis dia ilmu ha, tengok tengok contoh macam bangkai bangkai ada ulat Allah tak cipta ada ulat ada lalat dan lalat tu pula Allah tak cipta yang jangka lalat ni tak macam hidup manusia sure, lama dan sebab itu pakar forensik dia tengok lalat je oh lalat jenis ni, ni baru hari dah banyak lalat jenis ni baru hari tengok hebatnya ciptaan Allah Begitu juga dengan nyamuk. Nyamuk apa ada cipta tujuh hari je tuan-tuan. Kalau nyamuk tu umur 14 tahun. Hmm. Ha, jadi alasan kenapa tak datang surau berjemaah. Oh, lah nyamuk menghalangi saya. Dan nyamuk ni tuan, tuan walaupun dia kecil, dia lah yang telah membunuh Namrud laknatullah dia. Namrud ni tuan-tuan raja yang amat zalim. Akhir sekali nyamuk masuk dalam telinga dia. Dia kena ketuk. Nyamuk tu nengok ketuk kepala dia dengan kasut Kasut orang bukan kasut dia Kasut hamba dia Hamba dia Khodang dia kena ketuk pula Dia tak boleh ketuk sendiri Tengok Allah Ta'ala hina Tengok kan dia Dan menurut benar riwayat Polpok pun mati sebab jamuk Masa orang telinga Polpok uh, Raja Apa ni Perdana Menteri Kemboja Yang dahak tu Polpok uh, Bukan Hitler Saya baru baca sejarah Hitler Sikit Rupanya Hitler ni tu, tu. Dia baik dengan Islam Hitler dia baik dengan ulama. Dia menuriwayat Dia apabila hari Jumaat di buat latihan tentera dia Apabila waktu Jumaat dia berhenti Dia berhenti suruh yang Islam pergi sembahyang tu. Dia rehat 2-3 jam Sebab hari ni kalau majikan yang tak rehat Jahat pada Hitler ha. Waktu kita dah tahu Hitler ni jahat je Memang jahat lah memang tak ha. Tapi dia Dia jahat je Dia ada satu Dia benci Yahudi ha. Memang dia amat benci Yahudi Sebab dia ni Kristian Uh, katolik Dia amat benci dengan Yahudi oh, uh, Dia benci sangat Dia berkata oleh Al-Quran Dia benci Yahudi uh, Dan dia ni Dia hormat pada ulama' uh, Dia benar menggunakan Apa namanya terjemahan ayat Al-Quran Untuk bicara dia uh, Bukan yang YB tu je Hitler dah guna dah dulu Haa uh, Jauh oh, pergi <laughs> Saya nampak Encik Samsun ni tengok saya lain macam <laughs> Dulu Demi pada Sabtu Hari Sabtu malam ha, Tungguh hari ha, Malam ni takut Permit digantung Setelah <laughs> keropak saya si. Wah wow, tak baik saka bu uh, Malam posokok <laughs> Apa ni hati tu Bersin Takpe Setelah keropak kita tengok pada songkok lah Songkok ni Allah Hebat Hebat Jadi dia kata situ uh, Binatang pun ada kita tahu Nikmat dia benda ni benda ni uh, Sebab tu ada orang pergi cari pun Apa nama ni Anak sulit buaya Betul kuat <tuh> Relo cari buaya nak, nak. Percaya pulak Sebab buaya tu gandang Tapi Nak nak bersetuju dengan undang-undang Islam ni, lah boleh ke coyah macam hari ni yahudi yahudi sekarang ni dia duduk tanah pokok rokok nama dia pokok rokok ni disebut dalam hadis nabi di mana di akhir zaman nanti orang yahudi ni akan dibunuh oleh orang Islam Islam akan menang dengan yahudi di mana yahudi ni dia bersembunyi di balik batu di balik pokok apa-apa semua semua pokok batu dia akan beritahu bahawa ada yahudi di belakang aku bunuhlah kan aku bunuhlah dia kecuali satu pokok tadi lah Iaitu pokok Rokok nama dia Dari ni Yahudi dia duduk tanam pokok Rokok ni Kalau tuan, tuan pergi ke Israel ha, Tapi tak boleh pergi Ada paspor tu kecuali Israel je ha, Jadi ha, Dia tanam pokok Menunjukkan bahawa Yahudi ni Walaupun dia tak beriman kepada Allah dan Rasul Tapi dalam bak tu dia percaya pada hadis-hadis ha, Dia tanam pokok Rokok ha, Kita tak payah tanam Dia tanam ha, Pokok Supaya apa dia selamat Ha, Yahudi ni takut tu, tuan, tuan penakut ha. dan hari ni orang tuan-tuan baca pula ha, macam mana ha, layanan orang-orang Eropah, kesatuan EU kepada Ahmadinejad bila Ahmadinejad bercakap di PBB, mereka berkari ha. kita kan main suka bergambar oh, tak faham, tak apa ha. jadi ha, tak apalah, kita buat Ha, jadi sebab tu ada seorang wartawan tu dia tunjuk cara hidup Ahmadinejad dengan musyarah. Musyarah ni dalam tu rumah hojang mahligai. Ahmadinejad ni umur dia macam orang biasa je. Ya. Makan tuan-tuan Allah habat. kereta pinjuk lama. Baru <gayu>, kereta hari. Dari awal dia Ahmadinejad ni kereta pinjuk lama. Presiden ada amir raja ah tidur pula Allahu akbar ah ha, tengok sebab apa orang Amerika takut sebab Amerika orang Amerika ni dia study sirah Nabi tuan-tuan orang Amerika orang orang oriental Yahudi istilah ni bukan setakat study sirah dia boleh mengaji tafsir jadi hai lah apa kat kafe nak bagi ada sungguh-sungguh ulama Malaysia ni belajar di universiti Cambridge England belajar dengan Yahudi tuan-tuan itu ha, guru saya Dia setengah dia belajar dengan Yahudi Dia cerita saya Masa dia saya belajar ha, Dia dapat belajar Universiti Kent England Yahudi Ajar dia ha, betul lah ustaz saya tu Mengajar saya Sultan Tapi saya tak kutuk pada dia ha, Walaupun dia pernah jadi menteri Sebab dia ustaz saya ha, Saya kalau kutuk ustaz saya Saya tak boleh Sebab ha, ha, Ni Datuk Doktor Abdullah Maksin Dia ustaz saya Dia mengajar saya Orang kata apa kat dia rata bagi mestilah. Walaupun dapat B je. dapat B je, kenapa? Lu nak dapat A payah, chef. Selalu-selalu dia dapat B Walaupun kawan-kawan lain dapat A. Style saya kawan-kawan lain oh, anak saya tengok ke? Bila saya dengar, saya tak tahu. Apa suruh belajar adi-adi dapat A? Macam saya cerita gadodaklah. Saya dapat matematik berapa? Dom dadanya dapat dah. Hanya tunjuk 8 gitu. Tapi tujuh, lapar, malam dulu, orang cantik sekarang. Mereka uh, lupa ayam pada Islam. Astagfirullahaladzim. Uh, jadi, dia eh, sekarang mana? Ahmadinejad lah. Saya uh, tengok, Islam phobia. Dia, dia sengaja menghidupkan suasana. Supaya orang takut pada Islam. Uh. Dan tiada-tiada sesuatu daripada makhluk yang menyimpang daripada garisan dan pengaturannya, itu akan berhasil. Jadi kalau tak ikut undang-undang Islam berhasil. Mudah cerita. Sebab apa Islam di sini? Ha, sebab tak ikut aturan Islam. Ha, macam kita juga. Kereta kita rosak. Sebab apa? Kereta Toyota. Pergi buh. Toyota kata kena buh minyak petrol. Pergi buh risih. Bapak nak jimat. Ha, Maku kereta. Ataupun pergi sebih mana? Ha, kereta Toyota. Pergi sebih ke ambil sedih nak ego jaga kat kereta masjid pun tengok suka oh ustaz ni pakai tayar tapi tak kena basa kereta Toyota nak sepi dekat BMW sebab apa letak juga lah logo BMW di hati Toyota tak jadi faham tak? saya dah hamil tak hamil tak ini. Allah ustaz berbahasa saya ni nama apa tu akhir-akhir saya ni dengan kalau dimaksa dengan setuju saya saya karang Bukan garang apa Sebab budak-budak sekarang ni dia malah Dia suruh internet dia Lepas tu dia atas simon kepada kita Dia, dia pun ingin benda internet je lah oh, Kita tahu walaupun kita tak mahir Habis masa lah Sikit <tuh> Jadi dia kata Langit dan jad -jad gawakan, bumi Kedua-duanya dicipta oleh Allah Dengan hak Aa, Diturunkan kedua-duanya itu Tidak rosak dan berasa dari langit itu tuan-tuan Sebab tu hari ni lah Kita pandai sebut Ozong nipis ah ha, Sungai tercema Kenapa ozon dari nipis? Sebab ha, Manusia buat satu benda yang lari Daripada ketentuan ha, Sungai kenapa tercema? Ha, kerana pembalakan dan lah, sebagainya Pandai kita cari talib Pembalakan di hujung sungai Menyebabkan air sungai keruh Zaman kita kecil dulu mandi dalam sungai Tuan-tuan udang Kita tengok nampak udang Lening kalau goya kat kaki tak apa? <SILENCIO> <SILENCIO> ha, kita pandai Banyak tak? Lah. Baik-baik sungai Saya kan pernah ada sungai Sungai Ayat Allah SWT Laukana fi hibah Alihatun illallah Lepas saya datang Seandainya ada pada langit dan bumi Tuhan lain Pula saya daripada Allah Tentulah kedua-duanya akan berdaksa Hilangi bumi ini dicipta oleh Allah yang Bukan banyak Tuhan Sebab tu kita tengok dalam agama lain Ada pelbagai Tuhan Ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini Tak betul Kalau jawapan dia mudah je Kalau banyak Tuhan Bergaduh ha, Sebab tu orang banyak bini Ada kalanya dia bergaduh Kecuali Nabi lah ha. Nabi pun ada imrah Ada pengajaran isteri-isteri Nabi pun bukan bergaduh Maksudnya cemburu-mencemburui Itu biasalah sifat wanita haa, Jadi tuan-tuan yang ada di sini ni, haa, Kalau tak mampu balik kami Ya balik kami Sebab pagi di saya kuliah subuh Di suatu tempat yang musliming tu oh, Curia betul walaupun warga emas Bila sebut balik kami Curia semua, warga emas Yang layak dapat RM100 Kalau di Pulau Pinang Itu pun hasil judi oh Allah, Saya pun tak ada ulah lah haa, ada orang nak tanya Ustaz, macam mana? Oboh Tapi kalau bagi kat rumah, ambil. Oboh lambat tu. Manusia adalah sejenis bagi Allah. Saya akan pergi lepas tengah. Boleh? Kalau ada sambutan raya ke. Ada? Imah juga kalau ada sambutan raya. patutnya tu sebab makan nasi jadi makan kek sahaja. lagi lambat. Tapi ada kata, imah lambat pun dapat banyak. Macam saya, imah lambat. Banyak. Allah. manusia adalah jadi makhluk Allah kebaikan hidup manusia bergantung kepada sejauh manakah manusia itu mengenal hak, iaitu kebenaran dan mengetahui kebinasan hidup manusia adalah hafsir daripada manusia yang tidak mengenal hak kebenaran, itu jelas Allah itu benar maka segala yang datang daripadanya adalah benar juga urusan dan pengaturan Allah juga juga adalah benar maka puncak kebinasan hidup manusia adalah kufur Atau tidak mengakui Allah sebagai pencipta Tidak mengakui Perintah hidup manusia kesemuanya Adalah berpunca daripada keimanan Dengan kebenaran yang datang daripada Allah Mematuhi perintah dan perintahnya Dalam seluruh persoalan hidup manusia Jadi nak cerita mudah sini Kalau ikut Apa yang Allah Ta'ala suruh selamat Kalau tak ikut, tak selamat ha, Kita undang-undang jalan raya Pandang sangat ikut Tak ada rotet tak berani pergi datang masjid kenapa tak datang masjid raktik mati padahal taman-taman ke Paku ni nak start motor lakuk raktik tak ada nak hilang nak pandai jing, Masya Allah. MashaAllah ni bukan orang sini nak dapat lain warna lagi tak start wajib lah warna, warna bang lama tak sedap kereta tak ada raktik uh, saya pun kereta saya sebuah hari pun tak ada raktik tu, uh, esok lah pergi ambil kak uh, saya bukan takut apa yang ada orang ni Takut orang langgar gitu. kita Sebenarnya <SILENCIO> takut kita langgar orang <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi ada orang, -orang yang ada. buat takut takut sungguh. Tak lembu dia takut Kata bila dia bawa kereta takut lembu dia elok Bukang mah dia langgar <SILENCIO> Elok dia lembu tu tak main Dah sampai tempat tu 2 jam Kenapa lambat sampai? Macam kawan saya dulu Kita pergi berkelak Di tempat Air tujun Dah banyak takut lembu mudahului ada dua jam nak tempuh saja. dua ha, jam betul pada ada dataran Allah. Bila mana ayat tu? Ha, jadi situ. Jadi ayat ni dia kata dataran itu Allah Taala berfirman Maka barangsiapa mengikuti petunjuk-ku dia tidak akan sesat dan celaka kata Allah. Ha. Dan barangsiapa berpaling tada tidak ingat kepada maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta Allahu Akbar Jadi Allah telah beri janji dah, beri tahu dah. Ah Allah telah kata siapa ikut aku tidak sesat. Ha, sebab tu zaman Nabi, zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman Khajalah Basya Umayyah kenapa Islam cemelang? Sebab ikut Islam. Batu baru ni saya buat soalan kepada budak. Kenapa Tamadun Islam bersinar pada zaman kerajaan Abbasiyah Bulat-bulat jawab hari ni Yang paling satu je Sebab mereka men, mengikut ataupun menjalankan perintah Apa ni? Peratuk Islam Itu sebab, sebab tu dulu tuan-tuan perasan tak? Kita pernah cakap Muawiyah ni zolim lah Muawiyah tak tuan zolim lah. Kita pun cakap anak Muawiyah tak Yazid zolim Betul lah Yazid ni dia samsin sikit lah Muawiyah tak zolim Muawiyah ni dia ada istihak dia Yazid ni dia manakah sikit lah. Nakat ke asa Anak-anak kaya kan? Dia ni tu Walaupun dia nakat pun Dia ni jalan undang-undang Islam Haa begitu juga Nama anak kepada Anak kepada Allah SWT Anak kepada Harun ar Rashid. Anak ar Rashid ni Nama dia Muqtasim Muqtasim ni tuan-tuan Baca tak ada Nak jadi khalifah Stad, bu, bu, Tak ada baca Tapi tubuh buat gangguh main pedang cukup gangguh dia dengar ada seorang wanita Islam dihina di Turki Turki juga. ni dia hantar tentera bala tentera seratus ribu orang kerana seorang perempuan Islam dihina oleh seorang lelaki Yahudi di satu pasar kata, -kata kita jangkat walaupun itu sebab apa dia boleh hantar sebab waktu itu Islam kuat sekarang ni orang hina kita kita dengar ya? sebab apa? sebab Islam tak kuat aa dan sebab itu kalau kita fikir itu, Ghaiz dan istandar kuat itu nak salah pada setiap individu. Mesti ada juga hubung salah dengan orang yang menjadi pemimpin Islam. Ha. Ha tuan -tuan kata oh, politik dah. Patut kita mengaji tauhid ni ada hubungan dengan politik. Jangan kata politik ni tak boleh disuruh. Ha. Betul. Bukan lain suruh tuan politik semasa ni, bukan politik parti, politik Islam. Ha kena faham. Ha. bukan politik yang ada objek A B C D E F G. Uh, politik Islam Kita nak buat Mesti ikut Islam Nama parti tu kok anda ha? Lagi nama parti air botol <SILENGALAN> Habis ikut Islam uh, Lagi parti kipas ke apa Lama ekong apa? Dah muka ada ekong Sejuk uh, Mudahnya kena tunjuk Kena hantar Brosur pada masyarakat di sini uh, Istimewa Surah Al-Ansar Berekong <SILENGALAN> Surah so, kan? sebab kita kan kalau nak duduk hotel tanya ada account tak betul lah saya begitu dan nak duduk hotel hotel kelas biasa lah kalau nak duduk hotel 30 ringgit tanya ada account tak nah. oh kalau tak ada account kipas tak tu ni surat ada account rumah kita tak ada account macam ni saya juga kalau rasa panas di rumah baru surat ha, Astagfirullahaladzim panggung ustaz Allah uh. jadi dia kata barang siapa berpaling tak ada Ha, tidak ingat kepada ku maka baginya kehidupan yang sempit. Sebab tu Dr Zuki Pelik Al Bakri dia buat satu kajian dia kata ramai orang miskin di Malaysia ni tak solat. <tuh> <tuh> Dan miskin tak solat pula. Ha, orang yang ada dalam dia ada satu riwayat dah. Orang miskin kufur pada Allah ni berat tuan-tuan. Ha, dia lebih berat daripada orang kaya kalau kufur. Baru tu orang ni pula Orang miskin yang sombong lagi teruk daripada orang kaya yang sombong Dan orang miskin sombong pula Dan tu lagi orang tua Orang tua yang jahat Sejahat-jahat manusia Nabi kata ialah orang tua yang jahat ha, Dan orang tua jahat pula Budak-budak malam pek tu tak jahat ha, Betul katakan ni Kita duduk marah budak-budak malam pek Dia budak-budak tu bukan jahat Naskah So apa dia jadi macam tu? Sebab pengisian dia kurang So pengisian dia korang? Eh? Sebab driver yang bawa kereta tu Tuan-tuan ha? Ah, Derebar, Pemandu Pemandu yang bawa kereta tu Dia datang ke masjid Dia pergi ke disko ah, Tak faham je ah. Cuba pemandu yang bawa kereta tu Dia bawa kereta dia pakai di masjid Di surau Ha ah, comel eh? Ya Allah tuan-tuan faham tahu. Saya rasa saya faham dah Jadi driver Sebab tu driver tu betul. -betul. Ah ha, dia hebat. Kalau dia hebat rumah tangga, suami. Suami. Sebab saya sedih tengok orang. Dia boleh. Dia pergi rumah terbuka ke apa. Dia pakai comel. Anak dia pakai seloji ke tak? Malah juga anak pakai seloji ke tak. Malah berapa, umum beli. Tak Tak yang tak batu anak perempuan itu ada saham untuk ayah dia masuk surga ataupun masuk neraka. Sebab Nabi kata siapa yang dalam anak perempuan tiga orang Dia jaga betul-betul masuk syurga Sahabat tanya janganlah ada dua Dua pun masuk syurga Janganlah ada satu Satu pun syurga Sebab tu kita kena beritahu Anak perempuan kita tu Dia boleh bawa kita ke syurga ataupun ke neraka Sebab kita jaga anak perempuan kita itu Sebelum kita berikan menantu kita Selama 25 tahun katakan Selepas 25 tahun kita jaga dia, menantu kita pinang anak kita, jadi isteri dia Dia jadi tanggungjawab menantu kita. Ala ah, tu, ala buat. Anak laki tak. Maka ada orang tu menantu anak balik raya. Tak mampu nak jaga menantu dengan anak sembang subuh. Laju ke boleh menantu dengan anak tu? Ayah cakap, slow sikit jangan. Anak kita nak tidur pula like, Ini cerita dia tengah nu Saya cerita Ayuh bukan orang bang, suruh bang Baiklah rokok pula <SILENCENT> <SILENCENT> <SILENCENT> <SILENCENT> <SILENCENT> Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim <SILENCENT> Jadi masuknya di sini uh, Sebab tu sebagai penutup lah, Cukup lah -tamam, uh, Tidak ingat jadi sempit Sempit ni tuan-tuan Sempit dalam ibadah Sempit dalam rezeki Sempit dalam akhlak Sekarang ni umat Islam menghadapi kesempitan dalam akhlak sebab tu tuan tuan-tuan saya baru ni berbincang dengan seorang doktor doktor tu kata ustaz, saya sekarang ni tak risau tak risau apa cuba ustaz tengok sekarang ni pakaian budak-budak perempuan kita tu pakai tudung tapi tak menepati orang-orang barat ni tuan-tuan musuh-musuh Islam ni dia reka tudung tau tudung sekarang ni pun dah fit lah. tudung jadi fit dan dia tahu bahawa Aurah wanita kalau pakai tudung Mesti bawah pada dada Buah dada tu di dalam tudung Bukan di luar tudung Ni sekarang ni orang pakai tudung Copek sini Jadi ha, Bentuk tu nampak Bentuk itu Orang perempuan Bentuk tubuh orang perempuan ni Dia ada ransangan Bukan saya kata Tuan-tuan ustaz tengok Bukan teransang <SILENCAN> <SILENCAN> Kalau yang bukan ustaz Oh mahalah kan? Jadi orang lelaki macam saya ni ha macam cik nak azlan ke apa-apa pakai skirt orang eh pakai skirt gigi gigi gigi pasal malam pakai skirt orang nak eh, tengok ya? ha. <Lari> <tentuk> ha ha lari orang silalah silalah undi tidak percaya astagfirullahalazim <tentuk> ha jadi tu jadi sebab tu hari ni orang barat ni dia fikir ada pakai tudung fit baju fit Seluruh fit Sebab tu Doktor ni kata apa ustaz Saya pergi sekali je Pasal Bazar Ramadan Taklah harap je tu ustaz Pergi tak nak tengok Sebelah kita Apa ni Yang jual Yang yang jualan pun kita Tak faham je Lepas saya cakap Kawan-kawan Buat apa jadi macam ni Sebab tu ada ustaz je Suruh ustaz lah Yang pergi menarang Oh Dia juga kita Dia taklah harap Sebab kita tak menguasai Mas media Haa ha waktu kena menguasai media. Ha sebab khabar kena kuasai. Ha sebab tu biru dakwah ni, ha, siapa biru dakwah di sini? Ha, kena main peranan yang kuat biru dakwah. Ha, kena hantar brochure ke apa ke ke satu taman ni, ada berapa ahli taman ni contohnya. Hantar tak ada ya, banyak jangan lima live, siapa nak baca? Saya pun tak baca tuan-tuan 5 live. Anta semuka je. Sebab ada sejarah tuan-tuan. Di England Ustaz ni cakap bad England sahaja malah ni Dan ni masa ni dia, dia buat LAN Macam Lawan Bolton Sebab tak anak saya tak nak datang Hello saya tak nak datang Dia tahu macam mana Saya kata jangan tengok TV Sebab saya tadi baru beli remote control Boleh buk remote control macam Anak saya susu Semuanya remote control Cari tak jumpa punya ni sekolah. Bawa nis ko dah rima Kita nak tengok rancangan Ausis Allah. Oh. Oh. <laughs> And bawa Allah, hebat Ini cerita di England. Cerita di England ni tuan-tuan. Seorang peguam nak lah. profesor ni, peguam ni dia ada target nak suruh orang ni masuk Islam. Sebab peguam ni peguam yang hebat. Bicara dia kalau dia cakap di mahkamah menang Sunnah ni macam Nabi tengok Abu Sayyidina Umar Hebat Maksudnya Nabi buat lah Supaya dua Umar ni uh, dua umar, Satu Umar Masa Islam Yang ni Umar bin Hisham Dengan Umar bin Al-Khattab Umar bin Hisham ni Iaitu Abu Jahat Manakala Umar bin Al-Khattab Sayyidina Umar Allah s.a. bin Hidalah Pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab Jadi kalau Profesor ni Dia eh, perbuang ni dia enak juga Supaya dapak masuk Islam Jadi cara dia dan jalan Dia letak brosur je dapat peti surat dapak ni Seminggu sekali Pekuang ni tengok mula-mula grocery dia buang Dia macam kita lah tengok ada dalam ketik surat kita Jaya, Tesco uh, Family Store tak layak juga betul lah uh, Seminggu tak layak, dua minggu tak layak Lama kan tuan Ada yang kata setahun Baru dia layak, baca Dan Dia tak buat apa dia, dia baca tuan-tuan Allah ta'ala hidayah pada dia masuk Islam dia Jadi tempat kita ni Alijmukah kita ni Bukan jenis orang-orang yang berat-berat sangat uh, Cuma kemungkinan dia sibuk uh, Sibuk faktor kerja Sibuk faktor macam macamlah lah uh, Lepas kita bersyukur kepada Allah Sebab kita ni Allah tak nak beri mudah uh, Mudah nak pergi surau Mudah uh, Jadi itulah jadi Kita bantulah sambil, ini. Tapi saya yakin kau tuan buat Dah uh, Dan Saya syuruhkan juga Majalah-majalah uh, yang baik-baik tu Kena ada dalam rumah kita sebab hari ni kita marah anak kita. Ah ha, marah kita tapi kita tak beri alternatif, bukan parti alternatif. Sebab itu Hasan Al-Banna tuan-tuan. Dia pernah satu ketika tu, hebatnya Hasan Al-Banna ni tak. Pada satu detik dia anak dia tengok anak dia baca majalah yang tidak baik. Dia tak marah tuan-tuan. Kita ni kalau tengok anak kita baca majalah tak baik, marah gitu. Dia tak marah, dia pergi kedai beli majalah baik. Dia pergi majlis beli majalah baik, dia kata wahai anakku Majalah ni tak baik pada kamu Yang ni baik pada kamu Fikir sendiri Macam Nabi lah eh? Jadi anak ni baca majalah baik Dan Hari ni tuan-tuan banyak majalah-majalah yang baik Sebagai contoh majalah solusi Harga RM9 tuan-tuan RM9 kita letak dekat TV Mungkin anak kita tengok majalah apa ni bo. Lama ni dia tengok RTV Berbuk dengan mak dengan ayah uh, RTV Berbuk uh, uh, Tahu semua hati ni Amir Hati ni uh, kahwin Hati ni apa nama ni Hamil 2 bulan hati ni sakit Siti Nohaliza sakit uh, Terpaksa memulangkan balik wang Pendahuluan RM60,000 Kepada kajian negeri Dia nak buat konsert Tuan Tuan Satu jam Bayar RM60,000 pendahuluan Biasanya pendahuluan ni eh, Duit pendahuluan ni 1 per 4 Jadi 6 ke 4 RM240,000 tuan Tuan RM240,000 uh, Nak lelengar menyanyi je uh, uh, Tahu Jadi kita Letaklah majalah-majalah yang baik Dah ini pula tuan-tuan ada, ada usul dakwah yang dibuat oleh kumpulan karangkraf. Saya tak ada saham ni dia. Iaitu satu uh, paper mingguan Nama dia I Love Islam I Love Islam Jadi beli 2 ringgit je tuan-tuan 2 ringgit letak di rumah uh, Kalau nak suruh anak Kita baca Bukan tuan-tuan beli harakah Bukan harakah tuan-tuan beli-belilah uh, Jadi ni Utusan Malaysia, beli juga oh, ha, Jadi itu solusi Aku buat-aku buat yang baik Jadi kita ni tuan-tuan Tak ada masa nak bercakap dengan anak ha, Jadi biar Majalah itu mengganti ha, Macam ini Majalah apa? Majalah Anis Yang muslimak pula majalah Anis Beli kat isteri Majalah Anis baru RM7 Orang oh, kau dahil RM9 <tuk> <tuk> Betul <tuk> tak? <tuk> saya tak tahu <tuk> Jadi saya minta mahal lah mungkin Bahasa saya malam ni bas semangat semangat. Dia macam main bola juga kena semangat, kalau tak semangat. Ah ha, jadi buku dia begini bentuk dia dah. Ah ni buku dia. Jadi minta nak beli buku ni buku ni Pustaka Darul Salam. Ni buku lama, ni buku baru. Kulit harga dia ha, saya saya beli buku ni di Media, media Azhar di ya, Ampanglah. Jadi tuan-tuan boleh. Saya tak mau beli buku. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak beli Berusaha dengan selaga sendiralah. Jadi harga dia tak mahal, RM20 ha, Mungkin boleh murah lagi ko Tapi bayar dia boleh RM20 lah Lebih tu masa betapa surau ha, Apa nama ni Beli buku ni barulah Pergi Pergi kuliah tu Ustaz bawa pun rasa Ada benda ha, Jadi tuan-tuan pun -tuan, Isteri tanya nak pergi mana Tak ingat, nak ingat buku ni Tuan-tuan ha, tu. <laughs> macam kita Macam kita juga nak bagi main badminton Kasut yang ni Reket yang dua dua kali lah. Ha? <tid> ah fahamlah ni. Ha, main badminton tu bukan main. Ha, bola kalau tak joleh. Hmm, contoh je lah bagi orang minat <tid> badminton macam saya. Saya ni orang tuan-tuan nak tengok cara saya main macam lech chongle jelah. Ustaz <tid> dio pun ha, Jadi itulah buku dia. Jadi saya cadang buku ni layak akan saya guna untuk kuliah pada hari Sabtu malam malam Jum malam, Jumaat sabtu malam asik-asik malam Jumaat jadi sekarang itu sahajalah saya minta maaf ah. lah kalau saya ada bahasa yang muka baik <tuk> Auzubillahimmanasyaitan wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimmanabilalamin Alhamdulillahimmanimmanimmanim Ya Rabbana laka alhamdulika mayanbarili jadali wajibka wa'azim sultani Allahumma salli ala aslina Muhammadin wa'adhani wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana ighfir wa illa tawfi'lana wata rahhamna ladakunanna minal qasirin Allahumma aafina fi ibadatina Allahumma aafina fi sam'ina Allahumma aafina fi basarina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil astaghfirullah